zikogea Italiarikin. Vale. E, ba, nerengo da baino horrea honietorria berrizunea zaketeko lokalera. Ba, bizearia bide ba jauneteko ez zenkea intzaltzen ditu, ez. Eta horro handakago e, e, ba, eta hor, bueno, ba eta beretan espigarriko du eh zenbodo. Ba, eh kalean ongi tarte, eskaintza eskatut zarake. Eh, badira gai azienean, une zer gertatzen benetako lokalpoltsuak eh, korapilloa ibara berak batzuk jaingo desue, bizuña berriak gaias eh, korapilloa dugun baina baino ezte sokapuntak daude aber eh, baizkitziko ba, eh, garen. Eh, eta ez da masala hemen hartzen leskolan eta bergarra bueno, para idotea eh eskontagut kontuetan nere peska bat aritua eta sozinabilera eh hilarteko idea eta ba nek nere versio emango dut o geude nere bakari ez eta ba, motiona horresan da, ba, eh da eh ora ratu ziren gratisoak eta eh, askunak eh, direla eta injustizia ikaragarri bat egiten eh, ari dala, bai, gure hondararekin eta bai eh pertsonal berezkoa dira berebertsioa, onka gero daitezke. ez eh, dela sinatea, hemen egongo, eta ba bestebertsioa dutenak ba, Eh, oraindela ja 9 urteobe eraztuta direla, ni zaintzu sirila bere zerraki txostenakin industela, mantuta ta ne undok opresa kampañan egin sutela, eh, partisazioan alde larres gero praktikamente mutu dalera, hasitesta tengu bai itzaldiak eta zerak eta Caso diferente eh aste honetako psikologo dokumental batean dela laburte laburte ingineruena ba gaitasuneek galdietuena eta eh gero horren batean eziktar tes ba beste hasarrematu dago intu eta amaieran galdean zonak eta zuen iritziak eta eh izango Sí, sí. Akendo eta ezinei. Álvaro, bai. Bestea. Bueno. bueno Ikusiosez besikate ba nola ikusi nagun upeguera, ganadela eh gai honek eh, beste capaz o de todo eta renguko garra ba, batzuk ikusten, poder eh, trai Zalak nolako puntzen gara. Mm. Gai, onigunuz on, egonkari eta da telebizten da entzuten zua Gaur Bai. ez. Spaldean ez. Ez dago, ziren ez dago. Hau da. Pagugu. Hey? No. Eh? Zagantaren bat edo. Gai honek eta ez zuiak, eh? Konetaz ez zertzaki nahi. Haur, rankotidatza da, hori eta, gara eralako. Hau da? Baina... Eh, bueno, gero euskoitzegoitzu sentzu irabitskaitolareak, ba, bai. Bueno, eh, hemen daukago eh Astamategiaren eh portofolio estilo goitik hartuta, eh non behar da lehenengo, zueteko zenbat egon eh, zarete han eh, iruñan, bat txauri bi baraz eh, ba yeah. oh, bastante bueno, ameza dete genera taldean interesinatenak da, Bueno, bueno. Bai, <tose> <tose> eh, o taldea interesinaten, eh? Mendala bi utero, idu dira betsanola da, esta. Zenbat? Bueno. Eh, orduan eh, ana izan señoten eh ikusten Eta, gero, emendaukagu, hau ba, e, da, hau da, e, arrezia, muralla, muralla bat da, horrez gauden ez zora, eta bestia da, kanpoaldea. Eta, hortan, grafitoak ez agertu leku baten, e, ba, jakin arazin, ahiriguten bezala batzutan e, komunikabidea, ba, ba, ahirigutu zirela ofre baten ez. Gutxenez, agertu ziren, hogei, e, horitagoz leku ezberdin eta, eh? Egia da, eh? Ba, eh? Leku importante nahi hain barrukoa ez zelena, tamengo pare bat Baina besteetan ba, batean bi, bestean hiru, bestean eh, e, bost eh, Leku dezgardineetan abertu zelena, eh? Haur ikusten dugu, ba... Eta euskera eskua bai, euskera eskua kere Euskera eskua kere, abertu eh, leku dezgardineetan, eh? En nah, leku batean, baina... Ez ez eh? beste direzioa. Bueno, eh zer agertzen dira. Askota asko batez ere ba, domos konpeia Valentina eta eh etxe bat엔 usteda pedagogion bat eskola bat egon sala erran bateraren lenporakoa, eta agertzen dira e, askota asko dira eh jainko jainko zanitzenak, hemen kasu honetan e, bezela, eh ikusten e, dago Hemen, perefone, proserfina... Batzutan, gainera, ortografia faltekeen... Beresitza da perefone, baisek eta tersepone, da, eh, Baina, bueno, ba, normala da, eh, ba, ortografia... Ego, belarri, xera, que falta, xera, eh, ba, hainko, eh, eta bat... Emen daukogu, ba, jainko, jainkosa, xera, ba, txu... dira, txu platino, eta bat... Gero, ora, gertzen dira baitas, ba... E, Erromako lehenengo erregeak, batarkinio eta eztaketan ez, ez, ez serbio eta eztakizera erregeak, e, agertzen dira e, idazle klasikoak, barron, virgilio, huzen da, eskolako gaiak edo zirela, ez, ez da? Nola koherentzia bat dute, eta e, beriz, ez Eta hor, konkretuk ez da euskarazkorik agertzen. Eh? Alda meneko etxan barriz, euskarazko mordodak agertzen da, eta horrez. Eh, Segi? Bueno, eh, agertzen dira baita, ba, eee... Eh, ezaera zaharrak, erlomaterrekoa, eh, eta dago bat, abizuz, abizun, inboka, dipen du. Hemen eh, ez bada, eee... Eh, Esa eh, día horrek izan nahi do avisos da mismo será eh, a mildegia eta abisun baita ba dio eh a mildegia a mildegiari deitzen dio edo eh, Neko, eh bueno, baina pese honetan eh, oni baino gehitzen darreragoa da ba ez zogean eginadagola eh ez gero ba benetakotasun faltatzen eh, horretan ikusten e da, ba nola, hilduak e, eta dauden seharo, e, sartotar, ba, postas betetas, e, tabar... Jo da, men ikusten duzu ezer behit? Seizango dao. Eh? Seizango so dao? Noi dao. Eh, Digo, apropos egin <laughs> es, orain gut explicazio zerakoa da. Daudak, e, Hau lurrean egonda, eh, en, enterratuta ari. Okay. Es, sohetsak e, direnean da, edokatenean es e, eserik, ba jaten dute materia organika da, eta horrek sohits eh, zeran eh, zainena, zela sartendera sartender sogetu. Okay. Sostre sostrea dira eh sustraien marka ira garbigarkeitak garbi, nere jasotana hiek ere bai horrek esan nahi du bilburpean e, egon direla eh? eta genera askotan daude sustraien marka zeran gehia letren gehia beraz hau falsoa da demostratze oso saia eh? oso oso saia eta benetakoa gala da izan oso horreza zebestea beste karbono 14ak 14 egiten direlako eh, <coughs> eta datatu daitekelako noizkoa da ezurra Karbonak ez du datatzen, eh, zera, esan egiteke, bai, bai e, zurra da endala 2000 urtekoa, baina, e, zerak, iratzia atzogu esan egitekoa da, hori esan egiteke, baina, ba, abitu batek esango dizu, oindala 2000 urteko esur baten, eta ez da oindala idurien urteko baten ere, ez indala grau Ezin eh, nela grabatu, osa, ya dala, edo, estela, edo, edo, suztak izan el metodo eh, Ba, lagolako, eh, materia orgánica ere gabe, kolageno ere gabe, eta, ba, kristalazela aportzen nela Eta, ba, dira, bat, pieza, gutxenes, grafito, ezurdean daudenak Katotu edo ezkenak, eta, eh, gero, han mikroskopia zehurtan, ba, nahi ikuskideideken Ba, iloak ere, ba, nola sergute daude eh, Pasan ezeres? Ba, bueno, usteiraskoak eh badaude eh bat pieza usteiraskoak hemen bat eh moztaratu eh, eh, polita izango litzake naizbaiten azpian egin dalaka ikusi euskaraezkoak edo latinezkoak edo e eh hipsi sarekatenak eta ber, ez? Ba, polemika ondo ditzan pora ba eh? Baina ba oraindik horrela daude. Hemen dako bat, zer emekabaten egin dako, eta dira familia eh, izen batzuk. Atta, gertzen dira beti, zebo ez da, agertzen eta. eta bueno, nek usteo, deskolerko leko askotan gaur egun egon dut atxar, eta atxar Hemen bai? Ez, hamen baina leko askotan esaten da, eta, eta dokumentakuta, bara, eta, eta, eta, eta, eh, eta, eh, eta, eh, eta, Bueno, ama, hori bai, neba da, bizkera da, da reba, seba, saba... Euskate, ni dira, baina, bueno, eh, faltase pasirako bokala, baina bizkera ezko neba egertzen du, bizkera ez loba ez atena gaita, inlo loba eta, bueno, edo egertzen. Ala, esango zan, ba, ala esango zan, ezakiu horla gertzen eh, da. Bueno, eh, badira beste pieza batzuk eta eh, ladrillos, <coughs> ladrilloan egindakoak, hm? hau esate baterako. Hemen dago jabe geure ata, eh? eta, eh, eta hau ene oso saiada eh, frogatzea faltza dela bestea beste, ba, eh, ildoak eginak daudelako eta da hori ceramistak eta esan diote 1000 aldiz Argaskietatik guztiak. Eh, E, egozia urretik, labean sartua urretik guztina fresko zegoela egindakoak direla. Eta hori, garbi ikusten da, bageratzen digelako gora hori duta, bat e, ogibat e, sartzen danean besela ezta? Da? Orduan, e, hau ere zailada, e, frogatzera faltuta suena, beste beste, ba, frogatzema da, ladriloaren kompozizioa, ladriloa esala e, berriak, izan ziteke. Baina ez, horra ez da, ba, oendala 2000 urte larrijo bat, ego, identzian bezala, ba, orduan e, izkrezioa ere bai, zer gau, horrela koladrilo baten ezingo litzakelako grabatu beste abeste, heliakelako ez doa geratuko horrela. Eh? Ezeketa, asko zere piziago eta ertzez e, josiago. Zerubos? Bueno, ahogu ikuse guden, nola pasatu, xa e Ikuse guden, nola, sein solen meki zaten duen Joaquim Borrochategui Eh, teatxeuko katedráticoak Ba, eh, que es verdad que, que han aparecido hasta aquí ser Venimos a decir la comunidad científica y ba, bueno Ba, handik laue gunera Horizan, eh, ostegun bat Esaten eh, dukero Eta eh, handik laue gunera Estelenean Entregatzen diogutun bat, arabako Aravako nozioko zuzendariari esanaz, bere ustez, Euskara Eskola Bente faltua gero, eh, lau eguen lehenago benetakoak direla, solenneke esan da gero. Eh? Orduan, eh, galdera da, e, zeretatu da, azte burdu horreta. Eh, Mina esan du, mendian esan dela, ez dakizel eta... Eh, Oztiralean eh, Emanue ektuen eh, bi entrevista eh, irratiari, eta gero joan entzan eh, pirin eutara, eta gero ez dute eh, lorik egin eta gutu naho edatze dut, eta eh, entregatzen dizut, jakien dezazos. Eh? Bueno, eh, ba, hor zer izan hor eh, jokatu zen eh, asuntua hau, eh, azte buru horretan, Daur hain dike korakio horretan e, e, gaude e, izten gabe. Eh? E, Pasan ez Bueno, hau da rentz hori, lehen ikusi duguna, e, audio ikusi duguna. E, hau da Joakim Horretxategi, Lizo Gil eta au, Enrique Kenner, e, Euskal Zainar, eh, Nueva España Calendaria eta ba handi gutxera hilzana sorretzarrez, eh? Berak duten bituzuen bukaera arte benetakoa zirela. Nahiz eta askenengo momentuan beste estitu zuten ze, bueno, ba, kronologia atzeratu zuen 8. mendera arte izan sit ezquela, baina sekulaitzen izan falsuak e, zirela uste ustesuenek, nahiz da gero bere hitzak manipulatuak izan ziren e, lotxabe, eh Pasan eh? Passameses Buna, hau da, eh, lena os, os horik estu dukusi, Nuestro objetivo principal era, precisamente, asegurar esa comunidad científica, que es verdad, que no es un fraude, que han aparecido unas leyendas escritas en alfabeto latina, bla, bla, bla... Eh, persona vera, eh... Gero, esaten un contracoan y la unera, y ahora indi, que esta retratozuelo. Estu, movitu atemesan, el confundi tunizan, le lenguane, que bañan natu de Irixirik, es... Esta hortara de intendo. ¿Qué pasa? Bueno, ahora en el de Santoana, eh hijo se fecha esdan, eh eh egainaren 19a, aurrekoa izan eh lau egun eskut enabilesean asmatzen, eh. E, dos entrevistas a los periodistas de la mañana del viernes. Esana benetakoa sidela, eh esaten baina claro, horren dogunean artean esaten du gogo, eh me voy eh, a los pioneros la conclusión de lo pensado durante estos dos últimos días, teniendo en cuenta todos los datos que he guardado en mi memoria es que no se sostiene en absoluto que los textos en euskera sean antiguos bueno, tal vez ya ojo estén eh, seguimos eh, bueno, ahora va a uko testa go beste erremidiorik orain eta le interpretazioa gaiteko zea arraio pasatu da, ez? Eta nola ba ez ginian anegon erabaki seanean ba ba, ba egiten dugu. Eta pentsatzen dugu ba bestea beste ba eh gai honetan euskera zaharrean Teoriaan bintzat da ba, izkuntza laditzako, historikako, kategoratikoa eta hoi da Josebal Akarra. Eh? Orola, pentsatzen dago ba lakarrak e, burua berotziola eh seri, eh gorrotzateri esanez, ba benetakoak izan hartuko agertzen delako negatibo e, bere burua e, zertzen e, bai duela, ez dakiz ser, horlako zerbait eh gertatu zala pentsatzen dugu eta orduan ba Jolot, datuzke guardaba en mi memoria, esaten du, baina segurasko telefonoa abil izan, zua dari hola, eta orduan, ia, azte lehen goizian, egin zuen gutunak entregatu eh? e, baterako, horripint dut, bat dago, ezer grafito bat, hau da, e, bat, telarrak edo, egun eta txikiago da, eh? baina, bueno, lura eta zua aipintzen du, eta zarte baterako, ba, e, lakarrantzak imposiblea da, Arik, ez omen, zegoen, haintxinatean, eh, gero, zatu omenzan artikulua, euskara eskosera, erdi aroan, eh? espaino lezere, da romantzeetan, la, le, le eta horrek ere, zatu ziren, da frantzesa bai, da espaino lezere bai, eh? euskara zere bai. Eta, bueno, nain, iluso, joko luke, baina prak ez duze ikusirik artikuluak egin edo, determinatza ja, eta segura ezko euskerak hori dutak, ba, milaka urtean, eh? Baina, baina, bueno, baina, egiten dira teoriak, eta, eh, retoko? Bueno, momentu bat egin, zeu zer, nahi bau esan eta galdetu esan, eh? Bueno, hamenia, zartzen da, alde bat etik ikusio impulsoa datorrela eh, euskaleketik libertatik, unibertsitatetik, eta ba, eskuntzala eta zailetek, ez da? Baina, eh... Momentu, ya... Horkezpenainza, momentuan bertan, aziziren zua gariola, e... Eh, zerak? Interneteko eh, gune batzuk, orduan, Teltiberian net, izaneko ba, zer asko zuena, eh, zarrera eh, asko eta komentario eta zituena, eta baita aziziren, eh, ba la Real Academia de la Historia de España saquina ba, ya esaten eh, imposible sala, eh? Posible sala se gaiaso simplea san. Araban etzan euskaraik egiten. Eh, eh sasoiaetan, sabemos, mm -hmm. eta hori eh, izan, eh, eh, zera etzala euskaraik egiten alaban, ordan existian agertu, eta ordan auzan lehenago ez zuten sala eh, Ba, nazionalisten e, azumazioa beri burua egin importantzia emateko. Eta honek, e, hau da, e, Martín Almagro Gorbea, kateratikoa e, eta real akadena e, de la historiako burua zango e, da zu. Aintzinako konturitarako, bera da, burua. Antiquario, Carpato, esatez aio, bueno, terminologio biskete, celebrea da. Se intentaba demostrar que había gente que hablaba vasco donde no se podía y además una lengua moderna que era imposible que se hablara en la Por lo que hoy sabemos, el vasco en época prehistórica no se hablaba en el País Vasco, sino en el Pirineo y en el Es muy interesante que justo se inventa Ebrea para poder dar una tesis que desmiente los nombres de los ríos y otros datos. Bueno, va a... Aú... Norendic. San Suenian. Aú se lea Artugabe Seguén. Artean, va a su trastorno a Artugabe, y eh orrea eh no eh hasarra hasarra eta hori egin zuen eta hau bada real eh ezendar dezoten eh, Real Sociedad Amigos del País de Copide, eh? O sea, Dunen, laguna zera, eta orduan eh, ba, la historia del euskera ero eh, itzaldia ema sonda da, da Eta li batera argitaratu da. Eta li buruzkaan esaten du, ba. Euskal du nekizte goela aldean. Torrez girela perinu eta, eta bueno, eta, bueno, ba, bari. E, beraz, hemen esatzen da, beste, lehen ikusi dugu e, akademikoen edo universitarioen arrokeria, eta, hamen berriz, baia, ba, españolkeria arranzio eta zena, es? E, pasan, es? es? Bueno, arrazki hau da, ia, doazenean, eipaia arabako batzat nabuzietara, da horre elkartzen dira, eta, bueno, ba, eh? Hau Julio Nunez, eh, gero sosien dara izango dana, hau da, Lorena Loper el-Lakalle, orduko euskera dekutatua, kultura dekutatua, eako, eza eh, militantea, gero, ea txibildura pasatuko zara. Eh? Eta, la karra, gorro txategi, eta, bueno, beste juntera batzuk. Ez egia horreta. Bueno, e, Arraztuien artean, lehen ikusi dugu, da batek... ...dezkartez ebitzen zuela. E, eta boen, jok, jok, jok, jok, jok, Eta hamen ebitzen du dezkartez. E, eta, klaro... E, ...momentu hartan ginea etzuten erakutzi... E, ...argazkia. Argazkia oandik bila betera esagutu zen. E? eh urtarrilean ba begune baten eh diputazioak argitatu zitenean. Eh data urgentea sinistuen soian deskatzen da ez solan. Batemalde eh izanengo da. Eh besteasan jo estan tehaskon hola. Eta eh claro. Idoseinek eh arkeologia adibidea da ke para ke ba, ertzen direla, da gero kola direla, baina erabiltuzete hori ere barru bezala. Ez da pesa hori engorpeteran izuzet eh, kol kolasera sentu, eh? eh? pasan meses. Bueno, hau ikusi dugu le, eh, hori estoy. Mescar Santana estakego izango da, eh? Baina ez dagina ez da, atzuen utzi kartagotar eh eh intelectual Badalla, está que ser zalantza daude interpretazio ezberdina baina seguridade lek estado, eh? Sí. Bueno, gero poleko leke ba movimiento hasurtu sain, sortu sain, eh, eskate ginen, eta bat eta eh hainbat Aditurarekin kontaktatu izan, batzuk bere borondatez gainera aurtestu dira eta eh politiko leki bat jarsten ba, egin ziren ipeneta e, e, alde edo e, ba jarduera arkeologikoa egokia izan zela esartzen zutenak. Hamendau de batzuk e, gehiago dira jakina e, oso gutzia da gehienak kanpotagarriak gerela euskal herrietanak ez da Ba, daukago eh Jarrez, Bermuda Catoa, baina Britanikoa da, eh, Bermuda es, eh, da. Imperio Britanikokoa oraindik. Eh, gaur e, ikusten dugu ba Emilia Jarregi, ba Arisena da, baina Segoviako unibertsitatekoa, Luis Luis Silva H latinekoa eginduenak eh, Alicia Sacoez, Zamora Coa, Euskal Herria Mesida, Euskal Duna da. E, Rodríguez Calmero, Santiago Copostelacoa. E, Euskeran e, Héctor Iglesias, Bayona Coa. Oso... E, e, torte suena hundiko, será filólogoada, Euskal Duna, Zakenia. E, Gayo, no eken, no eko bastertu dutena, eta, e, bueno, Soratu, Iaia, aldealako zelako, pero ni nago, eta zelokiknikan lehen ikusi dozen eh, Kunra van derdise, osteologian katalan bat, eh, aditu dundia, basariak, eh, fitologian zera, Euriket eh, Fritz eh, zera, grafologia eta Roslin Frankis izanako batek, iarren iniquedes apretzen. Pues, Buzten eh, Bertako jakintzoak ez dira lute hori izabaldi. Eh? O sea, ez alde batetak esko, elbesterak, eh? Osa, eniokeztu ez dira esatu. Baina, niz da, zenbait dira eskatu eh? ba, bueno, egitenu zeu zer, erantzen abetik izan Nik ez dakitu eh, ez zer horreguruz, da esgut esat ez jakint nahi, eh? Haurida, poskarak. <tos> <tos> ba, ba, ba, pressioak irakitu dira, ola? Bale, pressioak irakitara garriak. Eh? E Karagarriak eh ezate baterako. Hector Inglesiazek argitaratzen zituen bere e, artikuluak eta liburuak eh plataforma digital bat Ikerrenekoa. Ikerrenekoa eta Iker eh Paiana Pro Universitateak eta Gasteizko Unibertsitateak ezatzen dute. Eta hor bain lan, lan argitaratu zituen. Bueno, ba Aupa, e, e, e, e, e, e, eta tesuna eh sera txostena indiz beren eh eh sera bentakotasunalde bota egin zuten zeitik zuzena, zeitik eh iker sortatetik. Eta izan zuen mejo eh argitatu. Presiwat uk sinadena bilzen eta gortu ere bai, ba esate baterako ba Gasteizko serean jartze ginean, e, eh bestan la, eh hala muse zure enplasan. Bauzen normalesan ikurri, eh gaur, mastak eginatzen zuen eta gizonak ez. Azera ta ez, es, eske nik unibertataren gaitengulan, diputazioaren gaitengulan, <laughs> de Maia Algarbi aipetatu baina berdina, eh? Batego gal zertzatzen zuen bestek ez. Eta eh, bai, bai, es, su, eh, momentu hortan da gero ere, ba eh lerratzen baizenean alde batera eh ez da benetako edo ez ez da baina jenteak alabes eh? eh, Bueno, hasozemos es Bueno, eh aritmetria laburate batek goiz baten esantendu bat zutan baina jo ezagon bueno, ere bete, eh. Erabaki uloke eh? E, hemen pisa, e, eginha, but, eh, hemen eskoidu keza bata da. Eh, dalen esan dut, hori eh Targonamalaoa patinak eh ildoetan dauden patinak eh nekroskopioa hosotesanak, pertiti agertzen da, ez Es ne pertiti, boto ke beste pizagaten bai, baina Eta, bueno, Eee, gero, honena ere esan dugu, eskute arrepitxatuko. Ego, atrello ala eta ildoak, eta ba. Eta, zen amikaren daudena alde bat badute patina bate, normalean hor garbitu din dira hoger, ego, garbitu dira, baina, zoionez, geratu zeide, erakostra. Eee, letren egu, jeli, zate bat eragoa, ikusten duzu es, Bai, bai, bai... Neu... ...amabi... ...urte tru... Urte, pentezen dugu... ...amen... ...amen... ...hono e, nazian... ...zerra... E, ...bi... ...bi maquilla... ...e hori izartu leke, hori espatula bat egiten duiz daiteke, eta ikusi badago, no? Balima dago, sada, ero sada da, berez hartu dutakoak, ero bezala, modu egin dago kostra, baina hori analizatu daiteke. La gartu kolega erako, gondroen eko axiluak eta gozasko. Eraz, hemen, re, ikusen dazue, hor, zer? Di, Reba, segura ez da eh? Mm -hmm. Lehen Reba dintu da, berdero Reba izan daiteken. Eh? Eta, gero ame, ematen zu... Egon daiteken baita iz, C erazen da... Dago, eko esan dut egual, Cecilia... El bez... Ah, adaztune batzutan, Cecilia, Cecilia, eta ba. Bueno, sargatik ez da egiten ez, eh, hori. Ba. Gatzi dute, eh, pasatu da, ez da egin. Pasamesez fako ez dizu algun behin koeta badenak. Bai, hala pentsatzen dago. Eh, hori da, <güls> e, hori da beste gausa bat, hau e, eh judicializatu ja eh querellas hartu zuenean eh diputazioak zuen Arabakoak, Arabako diputazioak. Fiskalia kez, armen eta sortan fiskaliares da hori zabalde horrendik, eh? Bueno, eh punto bat. Esangarria. Eh, sore zuen ba pesaiek utzi situen norenez ko ustezu situela. Eh, ikusten da. Eh, ikusten da. Etortaziarez eh ta ordat eh pesa bak egonde eh daude eh eta eh, sustatu Bai, hau egin, hau egin, eta ez gu, gu azten batean e, hori ezan behar dut e... nik erituen ezaguten eta ez idoya, eh? Gur gero zartu gila Eta, bantzuk ere eta hamen gehienok, ez dela batzuta emberdutu gara hori, nik euri... e... lepora zeldi ustean. <gurra> Zera... eta... eta... eta... eta... eta zidu uste... Bai, bai... E, Hauek... Altera ala eta zertuala argazkiak, argazki honan egin da. Hanga, kint fotos, kintas daude eskerra korri. guztien argazkia. Falta dira, bat beste, eh? Azertu dituten, bueno, hando zer edo baita diputazioa erberak errestaurazio sailak. Ese ese algaskia ketai hituena da edukazioarekin nabarmenmentzeko baina zen argastulari Bai, baina haneta aparte, tinta zera parte, gero badago errestaurazio zerbitzoa dan ere eh, aceleratzen dira, eh? Bueno. pasa negoso. Bueno, eh orain Eh, zergatik, zergatik, ba... Bueno, eh, guk, ematen dugu gure guztea, honik nerea, eta bat, ba... beste batek, pentsatu dezake, beste hauza bat, edo pentsatu dezake biza eh, faltzua direla ere, eh, esan edote. Ben, seguru, seguru, gure herriana es, esaten da mesela, zeruan dagoen eh? Zeru Homen eh? <laughs> dago, seguru. Baina, bueno... Eh, zergatik adaptatua ba, da, ba, da, es eh EH ko arkeologoa sailaren ambizioa da hori, bugünkü ezberdasmatzet eh ondoren dituz ba Eguna berea abandalakuta egon sala baina ba markabetan eh minuri sailan interesatzen garaian eh erromaterra etzela ba, moduan gaina Euskal Herrian Euskal Benetan, eh, astertu da nada, paleolitikoa, eh? eh? Zera, eh, Kain, eh, Santimabine, eh, Barandiaran, Lester... Eta errobatara, ba, lehonda, zeratuta. Eta, elizeo filizantza, eh, ba, ba, serio bat zen, eh, aro bat, kakipaita. Eh, Borontxe aroa eta, eh, boduñaro bat, ere, eh, zertu zituen. Eh, eta, asko, kostatu zitsa egon, bat, eh, lortxa, lehen 8 urtean, ustez 8 urtean iniziala udako eh zera kanpaina kredite 5 pesetaken eh ordutako tasaurros municipala zituen dirutsu e, horiek eta ba ikasleekin udan 15 egun egiteko izaten zuten eta an eskur eta ez itzale zuten e, leku baten. Bueno, baina gero lortu zutenean ama guzterako eh se va, Kodidua, kodidu dixente, eta hoe proiektora kodiruak, iruditsente eta 10 laguneko talde batean martxan jarri eta gurasoak e, ahertzen hasi eta bat eta esat ezan jo zebola ba, lana ama. Egunotzerako eta publiko publikoekin izan zen bai honpeia eta indoko enbidia sortu izan EHBUko artekozea saianenultik izan has goug berak publikoak es enpresa pribatu batek bueno hola plantatze sansta orduan baseruan ambizio bat horra bi euskalkilogen jotaera ezarritako zerbait teoria zalantza jartzen zirelako eh ba hori agertzen ziran e, gauza batzuk artikulu agertzen zala eta editu zorra adira eh gure ez dakiteko da? aldatu beharko leirenak e, ba euskalkilogean baina batzurentzat e, ba asko da nonbait e, eta orduan eh ba zalantza jartzen zirelako ba, benetan mm, ez oso e, erabakigarria eta leengo ba, bola bueltaka jarri dutenak teslobak sinderela eh e, eta hontan isengiego culpa nagusia eman e, Madrid, ez, ez. eh Madridi, es, eh. Eskualdiek esendera eta izanda diputatu abertzale bat e, kereia jarri duela eta judizial esatu dela, eh? Eta hori kontuan ekitzeko da, eh? <coughs> Bueno, edo baskonizazio berantearran teoria edo euskalduntze berantearran teoria no la bai ba xa batik dut zuten Pratico, okay. ban, agertzen baldin badela hori eta ez da zein galdea egiten zela e, eta ba eta orduan teoria berio soku jo unadan historia garatean Eta baita Euskal Herriko historia larri semeintzat ere bai, eh? E, dugu arreskero, ba Alberto Santana eh, zera eh, dokumentala eta abar eta abar, eh? Beste dute. Badik zuela septa sanigarrena, eh? Vaticanoen esku hartzea. <coughs> eh, batebako ez zera Ba, konspirazioetan, eta zer, eta zen izten dugula, gero nahi godenua dokumentuak dukumentua gerakotziko ditu, eh? <gurra> e, orduztu, eta gero, euskal politikoen eta eh? ez eta konplexuak, eh? Azken batean, ba, ba, loren alope dut lakaino, nik uste dut joan zitzen Uniberzitateko irakarleak otzoa bezala esanazu, amen, tristo marroia daukazu, hau mostu, inberduzu, e, euskararen zarkaltegarria izango da, izan gizek, eta inberduzu zerbait, eta, bueno, igarik etzuene gaieo ezaz, eta... ezean, ez... E, e, paparratera, eta, ba, utzi jau kontu, eh? Nola eta, bueno, ba, zatu Katxarradea hau bezala eta egin zuen sekula egin beharretzuen gauza, ta da gai zientifiko bat judizilezatu argitu horretek. Eta hori egin epaite, dugu. Epaitegira eraman gauza zientifiko bat dena eta epaitegiak e, lekuritxarrena dira. Beste gauza batzukaren egotak hontarako sesamik ez. ez. E, Batzorre bat antolatzen du adok danak dira jolegak danadioa univerzidadeko zerak aurretik ia de paia emaldakoak, e, eta idartzita zituztenek kontra, eta jakina, ba, ziren ba, garri gara. Ba. Pasako, pasades? Bueno, eduñabelea egen garrantzia, ba, uguzte dugu, ondia dela, eh? Eta ala, tu zan hasi titularrak eta periodikulak eh, eta eta izan ziren, bueno, ba, omea ba, da venta, eta euskararen izatsezan ikust, euskarren historia perriratsi berkozan eta ba. Eta bueno, ba se punto ditu, de za tamaiko ba, euskaldizko dreen esaldeak eta leziko arrunteko hitzak. Ze ordurartekoak ba Gipuzkoan, Nafarroan herriesan dagertzen ba, direne e euskalitzak dira persona hitzak edo jainko hitzak, baina ez dago hitz arruntik, eh? Ba ama garta edo lurra edo gura bezala, ez dira ba, ba, e, personal jainko ditzak, ez da. E, gero, baita euskera idatzez erabiltzeko alegina egin zela noiz baita, eh? alfabetat ba, nola baita, latina bezterik erabiltzen etzenean. Eta, nigozti dut, hemen dik ere torrela korrapiloa. Ze Euskalduna dut gau, nahi guntxita zuen unkonplejo ikara horrega e euskaldunak olako bat besteinak egiten egin eta bat, jiji. Eta esargatik etzuten gero jarraitu hori gorretxorik izan zuen bai, gauruan bai eta gero esargatik izan zuen zuen bai. Eta... Baina kontuan eki behar dugu, Euskera izan zala bizirik, erronbatakuntza bizirik e, e, iraun zuen bakarra. Eh? E, Espainiako... Espaniako hizkuntza iberiakoak, keltikoak eta artesikoak, e, e, e, eh, galiako galdoak besteak eta denak, izan da Italiako eh etruskoa eta besteenak, ez? Zerbaitagitegi, jausuen euskarak, eh, ezta batzuk ez miraria da. Eh, oso esaldi ban eri txepela irutsiz dena, euskararen ez da bere jatorria, baizik eta no la iraun duen oso poeta beratzen da, ezta. iraun duen, baina iraun baldin bazuen sargat, so izan za. Ez da misterio, ez da mirari bat. Esta es eh honsehalako jendeak pertsonak hitzi izan eh? eh, e, e, izan, eh? Bueno, eh latin vulgara hizkuntza herrmarikoan evoluzioa. E, baita, e, beste ez da bakarik euskera kontua bezik barago, ba, adarzen dira itzak latin evolunciona baten. E, pedagogion, ego gaiak zentzu ziren, antxinako religioak adarzen dira, adarzen dira, adarzen dira, e, jainkoa, ba, zera dana, persia aldekoa dana, adarzen dira, isis, eta efektu zenbait zer agertzen dira jakinaz jainko jainkozaren artinduak eta eh nerekoak evangelizazioa baita ba kristian pertsekuzioaren goraberak ez eh, zer agertzen dira baitaia eh aitzagudearen hasiera oso importantea eh, da himbat ezalditan eta gero berandutako eh zalontzearen teoria de sexto tecoluque eskolarriko lekurik Eta ja, beginak beste ikustegi batetik turistiko-ekonomiko batetik leku hura, eta egon zara eraten orre, ez ba, milakatu daiteke euskola eraten bizitatu den izatera, behar bezala, museo bategin bideak edin, gazteztik bideborri batekin, lekuak ikustak edalako, eta dago, abandono, zehantago. Eh. Eta, bueno... Azpian ez da diferentzen duela moteldua dugu euskala erratasuna eh psikate zertzeko ere baliok lukela, eh? bat e, gure moralea e, espiritua jasotzeko holako leku bat. Garritzen oozuen, ez? Baina bueno, eta horrek gaina du eta gero jasotzeko era nikus dut da lotzen den ez senda egoera juridikoa momentu honetan. Eh Zortzi urte eta erdi, iraun zuen duen instruzio iz, e, fasea bukatutza deman zuen epaileak emilia eta maizazpiko maiatzea. Eh? E, Daut horretan ezaten zuen, bat zegoelan, ekoa... Zortzi urte eta erdi, egon eh, behar da, bi personaren ikertetak egiteko. Ezan badiz makro juizioak ez da egiteko, unkariena, eur Bi eta egin ba, erreza e, instruitzeko. Ba, zortzi urte eta erdi, egon Eee, e, delitu zoantzua doela eta, eh, amarre uneko epea ematen ziren. Eee, zerak, eee, eta iedak, eee, pizkaltzari eta lundiai formulatzeko inda ba, zuten, bai, datzi izanaz, zertaz akusatzen bizituen, da zepen aizkatzen zuten egon, kartzela, edo izuna, gila behar. bueno, abokatuak rekursoa denun zuen, eee, hausua, hausia artxibatxiko eskatu, zetxagolako frubarik, bueno, ba haurik, haurik, arabako audintziari denzaioa, rekursoa, edapkola zioa, sortzi hilabete, tarratu zuen, erantzuten, oza, arabako audintzia, sortzi hilabete, ba, normalian hilabete tarratzen dana, sortzi hilabete, atzer, abota zuen genera, de eskaria, baina, neko aginduz zituen, karguak, esate baderako, ez zuen nekusten, Ani orduko ber, iramasiazmori, eta estafala grabada ta. Ordan, bueno, pues tantos han eh orainik eh lemainok pex, eh, Eta iru ere taigaro iraskeroa, pues se fecha tan hoen, eh utarriakiru ta, ira pilian aurregoaz eta aguzentzaileak motu daude. Eskuzte ez zaresatzen. Aspalde eh bere samarreguneko epea sekote, eh? Ba, ondesten ja bere dagaten erab eta ez dute zer esaten, eh? Ba, Eta bueno, yan pasatuko gainake regalderentzuzera, eh? Justo eh? Mikel itzengu dela. Eluseke zande itzuk skate mezaje positiboa emateko. Porra, el tel, a 14, eh, da. Sí, sí, sí. Sí, nego sea especiala onbalitzu etemu sala ze, neskeo kalera emosalako. Baina behatzi uzte ba pasatu ditu uste horrengo egunean lego sala eraoki bat, Meo da taloz jazal korreo, bordea zuen gara antazkei hor. Eta, bazeo zer dara ere dagoenean, korreo, <gurra> paite egin dit, korreori beharzen bi de, eta eh, akusatu ere baiaren Eta, ba, gau, gaur ere, gaurko egun ez ere, bero niengozaren, abera, gaur notizien badagoen, lagertzen den, nire kontrako akusazioa, edo, arxibu ezkaera. Horrein dit, eh, akusatzen jak atzaren dizaketen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 E, erabaki behar du, eta espainiak erabaki behar du faltsutzen e, ja sí. elizio albalat ala ez da. Eh? Eta esratate esar, ze e, esagutzen dugu ertxantzaren e, zera, jostein poliziala, zortzuzteko ba, ba, la duri, e, eta bera duenetan da, baina parre egitekoa, esan egin parre egitekoa. Eh, eh, entrevistatzen dute, handi pasatu de angustia, eh, atea haindudutenak, canapeak eh, eh, eh, eran mandizkietenak, y eh, resta, goecho eh, a ver, a la gente que lleva a esa, y que se hiciste que se daba en que se hiciste. Y aquello, al llegar a esa manera, como se hiciera, falsificaciones se hicieron, o, oh, En, eh, en el 2005, en Semana Santa, aprovechando las vacaciones, o el verano de, de 2005, o el puente de, de, de Sagisar, el lunes, vaya. vaya. O en el domicilio particular del de encalzado, en un taller habilitado a DOC, eh, en el mismo yacimiento, aprovechando el Sagisar da, jo, la, ez dute sajeratzen, da, jakenan, horrekile, painketa batena joateko, berti guadukateko. Eta hor da, zer dira, atxeratzen, atxeratzen, atxeratzen, atxeratzen, atxeratzen, nik ez dakit espriuduten elizio linduko da, nero lago eta egoera juridikoa da surrealista, o sea, no Eta, eta, bau, egon, kideianik, behar, ez kontra. <SQL> eh, baina honegatik beste que seienkontra haubi eh hartu produktuak bere foru hori artean. Eh, <sonoda> ez es que <en Ministerio> e, da eta hori. Eske ez da kite posibilitatea funtsezkoa. Ez da kite hori legalki posibilitatea eh gobernola dagoela. Ori, orri estoy te hori posibilitatea Eta, eta momentu honetan zuen, jarentzen duzu de, bera, bataldea... eta... ...bizit, oza, e, e, permisoa eh... es que, eh... e, Va, vale, da, zute... Eletbatiko? Eza, A ver, ez que... Oza, egibetan... Hau da, bizitak izatua, ez da, izango <risa> <risa> <bueno, risa> <pas> <casualidade, risa> da, egizuena da? Ba, egizuena da? Eta... eh? <risa> Ja, garaia da. Bai, eh benetan, ubasetoreantekin 85 eta ni bat egin noen horrek ez dakit, ba. eta ai eh, bueno. Eso da ahí. Tuko ya eta barbate visita, eh. Ez da hoe eta dago. Arau ta eta visita ngetatik atsaleko eh bosketara edo iruetara igandetan zabale dago. Ordean, no sei kon gara eta Iñok esin dugu, xerxan, jaten gara xerxan tolatua, bañan es dugu teñe, esate. Eta esorio, bakarri que... ...dartako konusazela da ya laguna un día, era. Eta, ya, que o bakarri, bakarri Eta, baxi tegabasen, se ha tegabasen? vale, oitagos. Eta, oia, estadística era kau, pero oitagos bilsen dia 0,8, 17, que ta obten egon dira estadizan da. Baina egia, iztabidelea nina horrekeua abiltza bakarriko. Ozea, igande eta lagun batetan jaten ganean, igual... Ego zentu, bosei lagun, txakurrak inpaziatzen eh, bat, dago abandona. Eta eh, ez dago ino ganean, no? E, bueno, eh, udan, egin dituzte urtero, kampainak. Eh, Ila eh, beteo, bi-la beteoak. E, eh, lehenengo, zerak? Eh, Julio Núñez era... Eta seis lagos se uscan, contratatuta... ...de Bilsen Sirán. Estuvo sécula... Estuvo sécula, y Núñez tan luto a da la nea. Secula, ves. Bilsen Sirán, veré el bosque oseguido e, y... Eh... E, <coughs> bueno... Asunto ahora, hoy en día, Julio Núñez, su senda a la universidad de la clase de Mosco, Tafo, Tarlik maskartu da khatare. Eh? Eh? Bai, bai, asfaltideak eta alkolarekin al problemak zituen eta Bai. Eta ordan esperientzia jarri zion da 6 gobitore 6 labeterako. Eta baita, ke, kendu zuten zuzendaritzakik. E, eh. Ura Karo, daude, egun da irrui mila euro urtero gastatu behar dut ustenak, eh, maten du, zerak, eh, eh, presupuestoetan, arabako presupuestoetan, egun da irrui, irrui mila gastatu behar dut ustenak. Zertan gastatzen ez da jaque. Baina, eh, horrengo da, ba, nola, muñete ezaguen, eta ez da gizera dut usten, behar dut horiek, dana kalera. Eta... Esta empresa eh, era opta. Eh, en suento eh, en el negociadero a TSP era que a TSP erahaveza estaba. Agent Ar bronca a Agustín Azcala era un empresa era opta. Y tal vez ni que el NU. Hor fallería solamente respecto a otro lado. Al momento momento se interesa eh, Amaru perakosan Julio Nunez, baina nola expedientia ondoren eta benera, gizona, gizona, giztadue regitzen, behar dan bezala, ba, e, bastertua dago. Baina, publiko kei, oi, ofisialki behera da gara hindi zuzendaria. Ez dira usatzen tentzen, eskandalo ondia esango ditzake eta bar, eta... Ba, guarda. Ba, ba. Asintan. <tusurra> baina ba, o, harreta estaba para que posible posible aquí Sagilloa, Bai, baina hombre, han desde que desde Beregoara en contra Juan eh, o se cole, eh, esa eh, bat, esto que todo de aunque de... tú ten zerbat, ara bat belaia entzun zuena da hori Eta akibunda usaba, kata. ez dute argitaratu, eta nahi zentzen duen, bera el plan direktor 10 años, ez daki zer, ba, da, eh, aldean behin eh, txostenak inbarrektuztela, orain dik, zazpi dira, sortzi, sortzi, diezkoak, ez dute zer argitaratu, zerrez, eta obligatuta dode berez. Bakarrete atzko ska barago aldiskari bat herri hori egin bad dute subvencioa jaso zituenak eta bat hori ba, ba egin dute desarrekin e pintzen zutenak ez dakigu zure atzko eta ez dakigu zurekin nahiko publikatzen mesedetako esker honet eros izan. Jaikiek hobetu dela ja. go ja. Ba, eh? Gauan, hauretik pasikik, eh? Ba, eh? Horten faktu hori agertu dut eh? Zegoan, ba, esakik... Eta, nire, bera, hondo, zetorkeen. Zoraten beleia eikentzen dut. Hortik esan zuten beleia imposiblea zela eikentzen, grafitotan agertzen da beleia, ahona bialdez eta zuten, ba, esok ezin beleia, bekin zuten nautuant, ze beleia agertzen da, ez da, antoni non ikinera joan da. Zin da, agero agertu zan beleia, ubekin. Eta, edo za. Bai. Nagaburtura eskabadurak hori hitzitzen eh? bai. eta hori, bakite irubi joek ezia hartuko edo batzak ezaketa haserpenko beraien. Eh, bai, sartu, satu enean. Ah, satu enuen eh hori eta beste arraski mordo bateke. Eta eh diputazioa kenizo el un batek horri bateko idatzi bat. Contra, sanazze hori normalas ala. Munduan, induzketan da, eskabo de normala ala. Eta txibatu, ¿eh? Están fresco. Están fresco. Bueno, a mí me preguntó la txalos, ¿no? de la txalos? ¿Eta Baina, todos los <en un tibetano> regoles seguros. Baina, baina... Argazki pila bat dukau, destrozuena. Baina, bueno, lehen ikusi duzu dugu txua eta imakkinazen, zarete eta eskabau eskide. Baina, baten bateke, nahi balin bado, re godeatu ezea, gulta e, aldea, e, ba, argazkiak, baina, ze... neko atentu egon gina, negun horietan esateko hori, grabatu hori, grabatu dinti hori, Albexatu zegoetan, eee, behor inaugurazioa dago, dela nueva era. Ez egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin ba nire lania lingua dena nire bergaran, da, barriara jaumean, arrueta gasteizera joan. Eta, urdurako barzadu taldeko eta bat arkeologa genera eta eh, zera, ahia adine ondikoa, alarei dugut begaz haranguru, ezaguna, bera grabatu zen, eh, tomavista es baterik eta grabatu zen asko grabazio hori eta gailakoa da. Eh? Eta bueno, bere abenturak ere izan genetuen, se claro, ezan seguen han eta gukne izan genuen komunikatu bat eh sari, eh diputatu nagusari entregatu, eh salatzen eta bad ezigoten utzi Esta... bueno eta gero eh, ta gero baseen genuen da belduraren kan ertzainak geltuko zigutela ez era zeintan eta gorde berriz anenuen sasiatean da gero ueltatu eta ban baina graskiak gaude segundatako da horrekoak eta bestekoak pila badoa da zona ginear bai or edabiena gai Guk askotan ez dut, guk ez dugu eskatzen e posizionatzea benentakotasunan e faltsu zonalde, ba, bueno, ba, arrazo egon daitezke pentsatzeko, e, estirla menetakoak, e, osalantzak dukitzeko. Eskatzen duguna da informatzea, informazioa oniguruz. E, esatea egora judiziela zela dagoen. Egeratzi urtea dara malak, honek e, zela eta bar, Eliseo Gileen eta Oskara Eskribanoen egora personala, ez dago za o sea, eso eh, que cosco soy unoero para hacer alguna urte el de Miguel el Granados eh Tabatas eh será altxasua hasta que ser rindako hondako da lana A mi imposibilidad es el certiak ze eh, bakarra dela geuk geuk intsia teknolog eta filmada mitadtesa da indako gosak bestela eskuso ikusiko Eta gine da, esaten dugunea, batzoran zen du, eskibarak ez unola koadiran hauek eta ez da arku guztia. O sea, Berdintzu jokatzen du e, garak eta berdintu e, zerak, e, diario baskoak eta korreok. Eh? Eta berriak, berriak batzoran pizkari, jo gaina. Moen dago, batzoran dago beste kasu bat, ezagona hain da, de eh, Maia Transortian, daikaren, ez pentsatzen du, ez du, rasku badera, eta, ez da, ez da, maia Transortian,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 egiala egiala egiala da bat dutete da, e da. E, e, eh, vale. sanedote dago gora bera eh, eh, eh sanedote eh, batuz eh. eta... eh? odon bai hala es Zaki. a ver eske que, eh, ba gibaraki batzu bai, fijo, zato, bai fijo, vale, eta bai. Odor, dute, da, xalea, puntuta, eta Pues, yeah. bai, yeah. e, e, yeah. zurut. Ya oh, no de hacer esa pel eh casori partxua dela. Ja. Etar baina davant sortasun bar, perquè un taller antezolar, so, se han postulado con, o sea, los interesados en casos provinciales y y eh, bai, bai, bai, abogatorio enton sajerantia bat, era que en la Corte de una Suprema Corte parcial del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid, eh, de hoy, pues, de un gran por el El caso yo tengo que ser un desploramiento de cruz, Hay un desploramiento Hay con 다른 reglamentos intensivos. Ya está ja, detenido, oh. y no es un caso. Y 8, así nahi adot when you get g-cr- o si, adaptándola y BRU, pues ahora nada funcionaba porque no tiene comomate cruise 3 ve, not inمんです Nunca iríamos a ver nada No Jejo Bai? Darro unpieza lepa, pero, zintipu si te, te da, posible duela, ez arikin ikertu... Eee... Bueno, geure, geure esan antza daituko. Zer, karo, egin baldin madera, keregantia eta nahi baldin zan maditu kontaminatu, eta eta atentazio zein faltako. Baina, alerta guztiz ere, ez da eresa guztizatzea. Zer, karo, costa betu uste, argazki hona daude, ezorra, eh, ezorra, ba, ematen du bere karbona berdin-berdin, ke eh, ez dute erresan eh, ez da posible eh, eh, eh, eh, da, eh, posible da eta segurazko eginduten zera, se claro, en su tenerlako análisis txakusa bat hori izan da da, ja aldu zuten azkenean eh lelengo eh Juan de Sevillari pasatu sizkerden bezak Postgrado de Situana, de la Sensónea Setze Cela maies harrakin. Eratzamtsari, era que u bizitone le palo eta ere kez. Le que ha pasado desde Ministerio de Cultura dira. Ango ango angor laboratorio va e, beste bueno, ba, ba, ba, eskeo solo sea. Baña eraman instituten eraman eh da zeuden e, e, Gazteizet, instituten eraman ez Zerbazekiten erabia ginen. Ez ditu uste eraman... Egoauek. Eh, Zerak... Eh, Ceramikako eh, abakarrek. Eta abakarrek azten tuzuten... Geine... Eta, eh, eta... Eta... Eta bueltan esen zuten... Tupatu zutuztena... Metal modernoak... E... Eh, Zerian... Geinean... Eta... eta eh, metal desberdein eh eta danet dizoe manganeso, cobre eh será eh ordena klase guztiak eh, oro, latón ez da gizer tartean comentario Y oro seguramente de la alianza del falsificador, la o sea. Eh eta es ba esburuta zenka baina hor hori da eh akosatzeko aukaten gauza bakarra. Eta ez daukaz es buruz eh, zankaz, eh, nola erabelleko zituen paltzitekatzeiak hogeita gauza ezberdin, holako lana eginda gero augusti hau eh, papizatopatu idatzi, eh, eskultatu, eh, zarritzura egon, nola dauzerik eh, errezena da, enrobat arrenden borako eh, bat topatzea, narekin egitea, ez daukaz eh, es buruz esankaz, eta oso Eh, txosten bada persona bakarrak egindako zinatutakoa, eh, zabatekin esaten eh, du baina erabili duela bakarrik mikroskopi eh, elektroniko bat ez ditu kortua, analizatu, ba, desastre bat egin mundu guztiak egipuzten buena. Eh, Orduan iregaldera eh, galderari ba, nik uste dote eh, eta gude eskaria da, eta eh, zartzen eh, jau buska bat, jau bat, eskara bat, baina, bera, ja. bai, bera, bo, bera. Bai. Ez, ez, ez es? ¿Esta es la hora? ¿Esta es la ¿Vale? ¿Ella? Bueno, a mí me gusta... ¡Vale! ¡Segui! Eh, bueno, ¿jó cuáles llegó? ¿Bat? ¿Bat? ¿Puís que ese es lo tengo ahora! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! Segui, segui garao, bai. Bat, segui bat. Este bat. Este bat. Bona, bueno, bortxe. Eh, con la iglesia hemos topado. <gül fitness> Salde, zara. Ba, estakegu zen bate zen bate dakin izan duen, baina dakin E eta estira gure gude paranoia bakarrek. Nigia izan ezotenan ba ba ba baina gero hiligera pizkat zakontzen eta lelengo eguneatik, esitetsak correo digital 11 junio 2006, eh. E, era. Ausan aina euskara ezkoa aurkestu babes latinezkoa bai, eh. E, izan zena era Juan. Bueno. Expertos del Vaticano examinan piezas de belaía con escenas del Antiguo Testamento. En ¿Eh? la Santa Sede envió hace semanas varios emisarios al propio para comprobar entre el centro y el centro, Bueno, a ver, eso es el segundo documento en contra. ¿eh? Bueno, le damos la vez Eh, pero, eh, ba, euda el Xostenetan de eta, la topatza de nuevo a Italia dasa, ¿eh? Paredes, la autenticidad ¿de? de grafites de amigas, de, de Iguina Peleia. El eh? examinato está aquí, ¿verdad? Y e, también, ¿verdad? ¿Quién Va, parte de todo el abeste el profesor Fabricio Visconti de la Universidad de Roma, ¿verdad? Es era, ¿verdad? ¿Pasaba borrengora? ¿No se ve? ¿Sein de ahora Visconti? ¿Quién es algo? Estari dotenguaningo dan, bueno, bai. Eh, bai, es eh, es bai, çemp çempiskari. 80NE, segun la declaración policial soyo calleja, que soy soy da, Arabako eh, eh arte alduraduna, vera benetakotasunare galda, o sea, gure gure aldeko ara izatez eh bentzu Desatendo. fui una de las primeras personas que vio los grafitos de temática cristiana ya que Elisio Gil me los mostró en 2005 tras verlos con gran emoción remití una fotografía de la pieza del calvario a un experto del Vaticano en Roma para su valoración cuando este experto vio la fotografía de lo que sería la primera representación gráfica de un calvario cristiano a nivel mundial le entró la risa y me dijo que aquello era imposible o sea, ya Cusigabé se pasa arriba no sé si Ah, ez dakit nondagoa. Eee... Ba, baina... Eee... Gu guzti dugu... Ba, batik anona, e, genin bat, e, onen dertik rip ipintzen omen duen, eta guri ustez, ez ipintzen, bai, ez da, urrutira emorten Baina, ba, onegi sartu zitzailea e, bildurra, sekaro. Bera, rekestkat inpatsa, ordeki be dinpatse, sa deskantzen paz, ez da arbesa Eta jakena hori pertsonaiburu ez bai, baina 12aren egunean e, zerudatu edo berkestu izan beste e, pertsonaiburu hori dehia Eta ordan, claro, eretiko alin badago za bai, ez da. Eh, eh Gok uste dugu, hamen nahi da de, urrit, urrutira eman errepintzen duela ez talarrik baizik eta hamen bi dut duen bezala, hamen bi, ba hamen iru, zer, zer dut eta gero, ba, kaso ere dut ba, dezaskari indala eta hor, zuek hau garre, irakoreko zenuketea, hau guztieta bakarrik, hau, ez ez da. Ba, hori da, karabato hori, xantua nagoan. Bueno, disko tío, haiteke, e e rieti, vinzen duan, eser, baina, e, diputaxiako bertako restaura txalliak esatzen dute, a beren ustez, eta eurak e... pesan eko txikiadira, eh? Esatzen dute eses. Eh? El controvertido hori, dado por imposible en el siglo III de, por la Comisión Científica Asesora, parecen tres raguitas desconchados similares a, a otros objetos que aparecieron en el yacimiento bueno, pasa por eso que es lengua de Custero y Custero se inda el paso... Hablato, Hablato. Fabricio Visconti ¿esto es el lenguaje? Fabricio Visconti presidente de la Pontificia Comisione de Arte Sacra y Arqueología no, de Dogma y Arqueología Dogma Sacra Eta, dogma doa lotuta arkeologiak ekin. Orduan... E, Arroban agertu zidan, nuen dela mar batu ero, katakumba batzutan... Oina, e, aztu zaitu zena, katakumban ez zena. Emakume batzuk, sacerdotisa itxura, mesa ematen ematen zutenak atzerazia. E, fresko batzuk, oso derrak eta ugari. Eta, eh, arqueóloga esan zuten begira, ba, eh, cristauta zuna en lelengo urteetan, oiet que usteo te dira vigarren endekoak, ba, emakumeak emak sesaketen zera, eh, eh, mesa. Eta, zendira mesa ematen de zera. Ba, eh, topatu ditugu, bizkonti hau, kuan zan esan esa es esetz, Imposible, eh, oie que hongo diga, nebradozu, Evangelioa irakurtzen baina meza ematenez ez, eh? Haur ban, eh, beti dadek ibile izan da eh, Elisa aholako zeretan. <hazurra> Buna, aldera bia. <hazurra> zait, esatea, gero nahi baldin baduzu, eh? Azkaldik datzeko ligurubat, iruña beleiako euskal asko borratituak eh, zaugei dagolat, Eta baita horreinago idatze beste bat, zehikusik ez dutena honekin, baina, bueno, eh, Bai, e, beste baten negooze etorriko naiz horretaz hitz egitera e, e, eh eskraen astarnak salinean eh bueno liburu bat eh zer torri dator liburuz eta oso astarna ari ari daude batez toponimiaren baina da kre toponimiaren eta da eh? e anatzean eraldi liburua. Eihal la última semana, semana taldo. Ah, bai. Etso pasatetsa go edera edera, bai. Hau da. Hau zera beste zera, maskatu zen argira. Hortze ikusten du zure? ¿Qué sí, es eso? va a ser la Sí, esa es que. A ver, soy, que, soy en cultura cristal, a la niña de la tesis, no hay como 10, ¿verdad? Soy catequiciado. ¿Mai va a aste azkenapartea eh, Az, eh? Modu... malo malo bueno <laughs> igual, eh? Barresterak, eh? Seguro en la? vale barresterak bate zeuro amaina da dela vale ke no utzi ez da nabarka eta hor horbea zein dago soidetik ez ezilek bodas bodas bueno, baina hor laiburura begiratzen bad ze irudi bat desdoina Bara, perrikoa. Bara, un dia bon a la banca, etta, burba, eta buru baiantzak errona. Eta, seizan leker. Esta, que zer, ya hori nira... Jesu Christo. Usteak. Jesu Christo. Jesu Christo, eti en <tose> <tose> ba, berba, maria, madalena, da gona, baina esker, tere esker en da gona. Baina, mazke... Maria Magdalena. Baina, mariamadalena Ese illak ditu la gora begira. Eh? Eh, xera. Eta orduan, beste guztia, que esto eta horrela. <risa> ah, bai. Eta... <risa> bueno, va, que xo horretazazco eixen dala, eta, <risa> eh, gente asco, que eta dizarle asco que ser nute eskondua xe Maria Magdalena Ken, eta. eta senala, va, que dixan Eta, gero, ja, evangelio, zebak, berean dukoa dira, dogma, berean ba, dukoa, ez mm. Bueno, ez da gero horrelatidan, baina gero, ba, bai, konexio bat egon da... Eh, Arabako Diputazio bat bat ikan noen artean horrikuzi dugu, eta baita okurzen bidetik ere. Eta, baina, no, entzatzen dugu, eh? Okurzeko euskal militante baten enbitartez, eta, ba... ba. Daite. Sala kalore, doktore, ezdik, ben ez arituko eh el levision socialista, le forta politesia, le unitat bazak. ez dakiu ez dakiu ez begira berez begira, ertzantzak oso sinbatiko eh bukaeran geradokitzen ditu ba multa bota da ke entzisu na 400 euros por pieza son ubicados se hace por cada pieza eta eh ze mos probataditza son semaia berrenda 40.000 €, bueno eta esaten su... doso abadeke ke izan ez duso esaten ceramika pesketa tadei... hoiek Eh, zera ez dutela... zera ez dutela eser eta... Eh, zera gero iratze ez dutela. Ezer eh, ez duen, ceramika ez du, zero balio du, oi, eh? sakarantzia doaz. Alate guzti zere... pidei horpizun ba, beste ez dutzeko, da... Eh, hori, esan duena, zerion... osea, marranda hori eta marrila. Gero... orduainoza alpatrimonio eta jor... joranimo e lukro eta lau urtetik beheratzi urte arte espatu dezaketean. Eh? Osa, tal, elizeo... espata horre eh, behatzi urte ez dago arrela. Eh? Orain, pasatu danean, eh, araboka audientziatik, ba, rekursoa jarri eta gero abukatuak itabar, kenudu dute la estafa grabada. Eta elanimo de lucro ez tala ikusten. Eora in badire beren sin dietela eskatu urtetarri baino baiago. eh? Baina izunak ba, baina taolosaketa ez du parte zein ez ez eskutu te igatzi. Ez duti igatzi eta eh une pelarreetaraildu dena eta. Diputazioak maito bertigoada eta orduan eh neido fiskaltza orregartea taberak eske egite eska, eskaera eh tabera atzendi joatea eta fiskaltza neido alderantzes esaten du guk eh, esdugo salaketare jarre esdugo taregare jarre eh, aldundiak xuek egin eta ez dakite alkarri begira dauden zeinek zera orrako <risa> <risa> <risa> probatoren hori da hori da hori da eta Eta, zikenera, etaik baten baten, asko hartu daiteke. Ondo egiten bada, eh, ziren, hamen daiteke maik eta bat ikusita sumarizimau eta biegonean eta zomarko esako. Eta nintzakegi ziatuko, baina, ondo egiten bada, eskatu ditzakete zerre, proba berriak. E, guk eskatzen e, gabiltzenak espalditik. Europa laboratioriotera eramateko arkemetrian especializitutako eh, zera, eta benera badalde eta pressupustu batean zikuteen, Londresen eta bat. eskatzen dugu hori, bialtzea eh, proban lagin bat, eta ia, puntu dutara jauta, iru, laboratorioa ezberdin izatea. Hori, protokolo kasorrago eta eragota egiten. Egitu, laboratorioa ezberdinak. Eta ja, protokoloa zehatzak, e, barakite hurak et, nola egiten diren, tartan sartu erri da pieza faltzuak, detektatzen det det dituzten, eta ez dakitzen. Hori egitea eskatzen duguta, e, eserak ere bai, lurmenek ere eskatu dugu. Eta bestea da, zierak eskatu dana, egiteko induzketa kontrolatuak, a, que lo lotura ir parte aquí eta bas. Eh, grafito de datos siren alda menetan, nekoa, eh? definitivo sea, bai eh le lenguak eta berarrenak ere, ba, entzun dugu gaietz, ez? Horri eskatzen dugu eh biak testo bat eh eh nebaso bai testoa ausle atestoa bueno eh joberesia onegozu ah bueno tercer bueno e, euskeraikorago edo euskara baina eh pasa zelengo ordezak si eta gero igual zertuko da beste ez, ez, sta e, eskiar, baina dako igualma eh hau mogitzen astekoak eta batez ere Quizen nádico legendari tu personalidad va ba, hasta que personalari cartari eh, político y eh, dasle hasta aquí ser baraola la cu con la cuekin aszteco caboeta La ejecutación foral de Alagoa, en una resolución adoptada en otoño de 2008, declaró oficialmente falsos los llamados ratitos excepcionales. los 400 hallados en el licimiento de viñabilidad, durante las campañas de 2005-2006, y decidió retirar el derecho de excavación a la empresa Luzmén de para posteriormente abrirle expediente sancionador y entablar en procedimiento judicial por trabajo de sus miembros y colaboradores. El ente federal tomó la decisión basándose en varios informes de la denominada Comisión Científica Asesora, constituida fundamentalmente por profesores de la Universidad del País Vasco, que abogaba por la falsedad de los grafitos y la mala práctica arqueológica del URMEN. Posteriormente, entre 2009 y 2013, la defensa del URMEN presentó ante el juzgado una veintena de informes que sostienen lo contrario, o sea, que los grafitos pueden ser verdaderos y que la práctica arqueológica del URMEN ha sido correcta. Los autores de estos informes son de diferentes nacionalidades y la mayoría de los de conocidos expertos en las materias que se reflejan en los prácticos. El caso lleva más de nueve años en los juzgados y todavía no se ha llegado a juicio oral. De hecho, aún no se sabe si se llegará. Posee el triste récord de ser la cosa abierta más antigua de nuestro país. Es fácil imaginar el sufrimiento de los incausados, el isógil Zubiaga y Oscar escribano durante este interminable periodo de pena de bandilla. Creemos que no se puede dilatar más el esclarecimiento del caso, tanto por, por evidentes razones humanitarias como por ser de suma importancia conocer si los braquitos son verdaderos o falsos. Y no solo para la historia de los peras, sino también para otras muchas áreas de conocimiento. Sabemos que no es difícil llegar a la verdad usando técnicas modernas de la habituales hoy en día en arqueología, y para ello las personas abajo firmantes... Pie. Pedimos lo siguiente, la importancia, la importancia. que laboratorios europeos de especialidad especializados en arqueometría analicen una muestra de las piezas, sugerimos que sean tres laboratorios diferentes y que se apliquen estrictamente los protocolos al uso para casos extraordinarios. Que reconocidos arqueólogos no vinculados a las partes lleven a cabo excavaciones controladas en lugares próximos a los señalados por Lundgren como punto de aparición de los grafitos. Creemos también que no tiene ningún sentido llevar a juicio el caso cuando todavía no está suficiente probada la presunta falsificación y por ello pedimos tanto a la Diputación Fural de Alaba como al juzgado Vitoria Astés que no se cien pasos en este sentido hasta que laboratorios especializados y las catas controladas diluciden la veracidad o la falsedad de los grafitos. Eh, Ustedes de la burra, la se ha chadada, la... Eta, bueno, bihan daukagu bilera, e, ikudonan mendalei guazte-beste bat, biltzen gara hori eta hori balagun ero. Eta ia, hazeko gara, hau mogitzen, e, zinadora topatzen, eta gero, ia, ba, beste ekin batzuk ere, ba ia, ezke, ez digute, azorik egiten, e, ia, imposiblea da, ba, prensan, edo ez nonbait zerbait egitea. Y bueno, va a te abajo que plantas en el viena, que no se regalaba de tal a la boca. ¿Pues lo hago? ¿Una cuestión? Sí, perdón. No, vale, ya habéis eh, El tema de los partidos políticos, por ejemplo. Sí. Eh, es un ataque pues a la cultura, al, al idioma sí. y a nuestra historia, ¿no? ¿Y no se han querido involucrar en estos los partidos políticos? No. No. Besteak, no. eh, beste... beste eh, ...daino pedaukatelako pekatun bat, eta... ...pekatun bat, ah, esan Eta... Eta... Eh, pepe eta Pezue, erbi dago... ...bara, sargatik, es... ...hagudan, hola baita... ...euskal duntasunari, aluskoan, matea, ezta. Baina, lelengo unetik... ...hori, kasuaidea, digudi, baina... E, ...gakituak presentatuta. Lelengo unean... ...ezuen... E, ...ezurak... Eh, Antonio Rivera, Antonio Rivera tesorron ULO <coughs> bar eskolarea, ba esanaz zepak, eh itsura txakatuak pentsuak izan daitezke. Handi bi hau da, ABCN iratsiuen Jon Juanistik, baita ez egundin Jon. Bai, no, no, anda, anda. Eta bueno, orduan E, PNV, ba, oh, erabaki gartu zanean, diputatua PNV-koa zan. Garreskero, zerakere, bai, eta, bai, perduan, ez dute, eta gure esperantza, ba, beti pentsatu dugu, aizkarra abertzaletik, etorriko zarela, estela. Baina, hor, gartatu dira, gartatu zan, ba, e, Lorena López de la calle, pera izan zala, erabaki politikoa gartu zituena, pera komitxera izatu zuen. Ba, era, que zera, Manzituen persoiek eta pera guenera oso modusi italean jokatu zuen den fase ba, horretan eta, gero, ba eatek e-H-Bildo eta o, Zapildo, e-H-Bildo eta egun aurendek bueno, e-H-Bilduko juntera da eh, araba Orduan, ikuskunde juez blokeatu eta ola e banca eta eta modurek eh, beria pidea du keo bai PENVekin, bai EH bildukoekin, bai bestekin. Ez dute esaten e, ez ere falso direne, eta besteak ez ere xili giltzen dira. eta bueno, eta hauek dela eta ikusiko dugu eta ez dakiz zer da. da. Epaiak dute, eh? o sea, Baita, <gurra> orduan esaten dugu, gautziko dugu eh, zera, eh? Altzazukua, ero, gotegiren eh, kasua ere, españolesko, oso ondu egiten dute, eh, Oso konfientzakoa ere, ah! E, horretak <gurra> <gurra> arantzadi? begira, arantzadi ez du usti nahi. da eh, oso... ...terrena o labana, eta, ba... ...izango ditzake, ba, bezkartelagoa kontra joatea... ...apensu zen, eh... ...deigela manejatzen dutena bezken batean. Azoroak, nondek isi gira? Ego zer, bere kontraetoan nondatoz. Normalen, diputazioak ematen... ematen, ematen e, ...zera, ezkabezioa emena... ...eta... ...eta dugu. E, eh? eta berbere beste iruitorriak eztaba normalea, ¿est? Ez? Eta Araba, poskan, eta Gipuzkoa eta, eta Araba. ere berdinak. Orduan, eh, bueno, mm, ez dut sakondu nahi leengoza, importante e, eh, da naurida. Eh, batzopa eh, que tobi sitagietak eta Aranzabiko eh zerak. E, arkeologoak eta zerak izan ditugu. Eta gure hildoan da lenak. Batzuk, Euskalos e, pintzatzen duten, baina garbi dute, <laughs> eskutela, guztikak ikanera ikizuten raieitzeko asunto latzu da, e, eta benaztu zidan, eta e, burroka nire zidan e, jaldaritzako kultura zailarekin, eta besteak inda. Horrek nahizan yes. behar Berria, sokon estado gun karrera Berria, usteko konseillua, ueltako jarditza hombre, batzotan eta batez ere eingo astirtek eta eh reportaje polebaiten zeuden bein. Baina hori gaitu da, eh. era eskero jaitzen douzaketa, bueno, Euskal Gintza contra culturala, ya, está en contra culturala a la... la Euskal Gintza... <ríe> a ver, ahora nos Euskal Gintza, que Euskal Cultura Mundua... ...hidós eh, lea a aquel Oso cobardía era. Igual... <ríe> Eh, bueno, eh, hoy comprobate luego el caso de que me acerque. Eh, taberna en la estancia, dice, que está aquí, se Bueno, a mí... Se ha dicho, filóloga, que viene a la iglesia, dice, es que ni que hay antes que la es que ni que hay Eta ni, ba, su auzio ninguistikak, ba, baña, seko, ba, baina sozaitaseko guan, ez da, ni peztak ento ni burrit, baina buskazak ondurreken, es, es, es, es. Eta, eta unibertsitateko irakalde er, da ere, da batzul lagunas, era, unik ba, ba, ba ditute, eta banituen lagunak, unibertsitatean, de euskera departamentoa, da bat ematek esan ere, ba, ustatu kolitzaideke, Eta, fulano izolatuko abasenute. Eta, seo zer egiteko gureza, ahi, seo nik <risa> Da, gero, jakin ezo, ezeke, karo, nik tezea irako bineoanean, onzan no, hori tribunalian. E horret, ereztu bidea, e, ba, titula didade dako. Ero, hamen, ez egiten balen badut, datorren urteko bekak, e, inbestilaziogeka banatu derdeanean, ba, ni, e, garretuko naiz, no, e, ez Unibersitatea ere eh, minetua txapuminaoa eh, ezera. <risa> Igual hemos de haber en la cantdebate de la universidad, bai bai. bat. <risa> eh eh Itzaldi eta era bizitagaritzareta, ba jente asko ezartu, eh? Bizitagaretan 800, Itzaldiak nikuz urte 80 bat eman dituela eta ezteetan da 3400. Ba Normalmente nortzen dira ba ingeniariak eh irakasleak eh institutokoa eh etzeko e, langileak, goiak, e, e, basarritarrak estuzu ikusiko publiko bat. <laughs> Hizkuntza gehiko kaso ateriot. Hizkuntza gehiko unibertsitateko irakale apai, baina ber jasatte seko edo la konservai que se ha eta zer ezitzu ez. Eh, ez dago. interesatuena daitza berzia del social. jarreko zurekin baina beste batzioa entzo. Ez, ez ez ez. Odiak ez ez ez ez astista. Eh, eta zaute gastara era eh zaute zutek hori. Ida, ah, bai, nintetun egin. Oli, kontatu zartitzari, eneko dudik. Baina, bat, dudik, egin edesun egin alpabarikak. Eta ez duz ziztene, iu nareiakoa, zaharra, bere, etespan Ah, bai, bai. Eze... Baina, bera, ikarria da, loge, egin. Arti historia. Arti historia. baina, eta ikarritzen, ze. Esan zuten, ja... Genteak eratu da lehenengo historiadekin, lehenengo tituladekin. Eh, diario basko, zerra, behar, beste batizik izan dira. Eta da, son falsos, ez daak izer, behar, ertu da, descartes, de, agertu da ez daak izer. Eta benera, universitateko irakarlak izan dut, eta gau, universitateko irakarlak izan egia izan gara, oia da, egite, egien. Niri askotan, bizkotit dut dena gehiago daki lakarrak, eh? Hacik eixi du. Vale, vale, no, <risa> autoridad de argudio, vale, para borduan, no es Uy, jarete, es? Eh, o o la funcionatzen, ¿dó? Esaña de aquí, geyen, no ba, universitatekoa. La universidad no se hizo Ahí está. ¿Algazco de la <risa> recinto personalizar Sardinia, o <Vai>, Ardía, <vai, risa> no bueno. lo he dicho en Berentzua za jardineak. Berentzua, zure bakarreko nor Bai, bai, egia da. O Asa, sea, eh, kasua, bueno, hori neke bat ez tereko nahi dizten <laughs> bate. Horretaz iztegita, baina eh, baredo berantsa, ansaklerito, es. Eh, or, ni nicesen besko ere bazoren hori E, gauzada hortasi e, etzitakoak, eta bat ez behi, Catalan bat, Eduardo Blasco Ferrer izaneko katedratiko bat, Kallariko Negozitatea, eh? Sardoko katedratikoa, beraz, hango burua, eh, e, zera, ba, jorratu zuen, eta senyori, ba, hango toponimian batez ere, ba, eunkaitz berriñak, eh, zera, ikerazko e, e, abezela, eh, baina negozio hor, matzo ematako ezude bakarrik. Bai, bai. Eh. Eta gero ez bakarrik Ez bakarrik baita gaurri anitzen egiten den ezkuntzaren ta da Lanteniteaterren eh Lanteniteaterren eh ba horretan. Ez Ba berden da, eh bizkatikozkoa gainetik da, ez? Bai. Eh, ordan egin zuen Ligurua, getaratu zuen horreguruz, e, ba, nola horregatzen, sardinen haitzean izkuntza erromatara etorri baino lehenago, paleoz sardiniera eta euskera, ba, izkuntza bat zirela, edo entzete jatorrian bat izan dagoak eta getorri izkutatua apaina, eta emate zuen, mila arazoi eh gerogenetika ezkanaldeko ezterteta genetiko industria eh dute zardak eta eskaldunak direla eropan berdinenak eta zerak eh ba eh zaugarri e, ikustenak eh o, genetistak eh inbatitzen dira eh zerak e, bueno e, ordan hori e, ateratzen eh Basko Ferrerek Alainduan beretesia konvalidatzen e, Euskal Herria zerenaizuen ba hemenko jakintzo hundienak ba ematea eta haseatzea da besutan san zoten ez ez dira armonia ta testeserra eh estado eser eh za gainera e, bon, hainan iza izan zen. eh munduetan situten baskok tailer eta kongresu batera uda baten 7 euskaldun 5 ko eta gau hor citron eh teologia qua gesteri genetista an aste eh, zera eh Iberia eta Sardinea harremanak eh, eta bar ez catalana gidasotanak eh aubeste de so En mengua Joanz overstire anterar, zure, zen blaga vóngula конце ya emiccaira, eta zerak aqiciak hiramos, eta serra so frigoruxa. Xement ista, eta ta igaaren setena de la gente eta datzeiiera batzenzaal eguberriz. Qasualiera yazie eg Peter txupsak huisho eugela genutz guzaena egoera. sworn. 95 mon cũnga da, Z Sa... Fandua Nortean estarik guatu. Txuta. Va. ahí está, muy durito. o sea, su cara de alteración del suelo mantendido su será que estaba eh, eh, y o sea, son toda ignorancia eh. la acción oficial de la cátedra pero... la acción masará, eh ¿Cuándo me chérenas que está restituyendo allá por el lugar? ¿Cuándo me chérenas escózare y ve que ya eh, sí, sí. lana que era costa de esto? ¿Ve de que ya te, te va a hacer los chavales y que tal? Eh, ¿Será escózare, eh? ¿Veo vengo en Bai, bai, bai. Ezin izan do lanek egin, ezera e, RCIA ere sinsuen cobrato. Ba oraindik lurmen empresa, eh pensa te juízo que siendo el acusado de exstatus, de exstatus, eta ekartzeko eta jaraitzen du ezarte eh egoera Ba guk joan da nahi du urtean, pasatzen diogu bozteun eurdo, hilero, e, lan matean eta bezera ba, pasatzen diegu bozteun eurdo eta, bueno, emazteak lan egiten du lako lantxo baten, eta bat eta iran egiten ira, du. Baina gizona, pasat, egonda, imaginatu zertan e, sortze urteko depressio bat. O sea, ontgena hasi. Vere ora berekin baina beti depresioan, da, de eh? Ba, hola pasotzu eta momentutan tan eskea, eskea. Biarre, terrorafera, eh, olasira, eh? Biarre, jo, eh, ariatsena hai. Otanik zen. Bai. Ekoa, está? No, no saqeguen una dicen tahero Karina este la humilla, o sea la humilla Se se otilian esas reacciones de la audiencia. Y está haciendo respecto de la. Los ha ido durante me han ido vestido al invitado, eh hambre bajo tarde de la, va, va. Ya está pillado sobre, va, va. Me explota Esta haspreita el fanteko, beror bodaskenak baina ni aleginuko naiz aberetortzen den SASareko unibertsitateko genetista hango laboratoreko burua Pablo Francala ze eh, honetan eh, lagundu dieenak eta ertzeparma deukada laskenean eh kalderira. Bueno, ahora sabes que ahora compresaurra dira. Mapa 5 € dira, ta, bueno,